10. listopada 1979. godine Francuski tjednik Le Canaran Chenet, okovani patak, objavio je fotokopiju jednog dokumenta prije nešto više od dva tjedna Jean Bédel Bocasa, predsjednik Srednjeafričke republike i samo car carstva u Srednjoj Africi, morao je pobjeći u obalu Bjelokosti. Nakon što se pokazalo točnim da je Bocasa zapovjedio ubojstvo stotinu školaraca, francuski padobranci i legionari svrgnuli su ga s vlasti. U tjednima nakon njegovog bijega procurio u javnost dokument koji je objavio okovani patak. U tom se dokumentu tvrdilo da je Bocasa godine 1973. tadašnjem ministru financija u francuskoj vladi Valéry Giscard d'Astenu poklonio dijamante u vrijednosti od milijun franaka, te da su rođaci ministra primili sličan dar. Problem je bio u tome što je te 1979. godine taj ministar financija bio predsjednik Republike Francuske. Okovani Patak tvrdio je da je predsjednik Francuske primio dar ili mito od jednog satrapa koji je svoju zemlju dobao do siromaštva i bankrota, koji je ubijao svoje protivnike, čak i školarce koji nisu htjeli nositi i kupovati školske odore koji su proizvodili i prodavali članovi Bokasine obitelji. Pored toga, tog Bokasu su optuživali da jede svoje političke protivnike. Francuske novine nazivale su ga mesarom iz bangija. Bio je tu još jedan problem. Valerij Giscard sten izabrani za predsjednika 1974. Tada je mandat francuskog predsjednika trajao 7 godina. Dakle, bližili su se izbori. Na kraju, skandal s dijamantima pridonijeće da se 1981. dogodi ovo. François Mitterrand est élu président la République. 10. 1981. godine u drugom korugu predsjedničkih izbora François Mitterrand socijalist pobjedio je Valérie Giscard d'Estaing. Diamanti znatno su doprinijeli tome da prvi put u povijesti Peta republike jedan socijalist pobjedi na predsjedničkim izborima. Ali nisu samo svjetlucavi kamenčići, izazvali Žiskaropad. Pierre Gober, francuski povjesničar, ugledni član skupine povjesničara okupljenih oko časopisa Anali, u svojim je tečaju Francuske povijesti Valerije Rischardestena nazvao briljantnim i mladim tehnokratom. Ali Rischardesten imao je svojih slabosti. Guber piše da je kod francuske javnosti izazvao zamor svojim čestim pojavljivanjem na televiziji. Pored toga, Valerij Giscard de Sten bio je tašt čovjek. Inzistirao je da njegov premijer u javnosti hoda tri koraka iza njega. Inzistirao je da ga prvog posluže na svečanim večerama sa stranim državnicima. Tako je 1979. tražio da se na sjednici Europskog vijeća u Strasburu posluži prvo njega, a onda tek britansku premijerku Margaret Thatcher. Nikolas Aitkin u knjizi Peta Francuska republika piše... Kada je u pitanju stilu, poput ostalih francuskih političara, Žiskar je nastojao ponašati kennedy predstavljajući se kao vizionar koji razumije svoje sunarodnjake. Ali, kao što je to navodno primijetio de Gaulle, Žiskarov problem su ljudi. On je više nalikovao kralju Luju Filipu, koji je vladao od 1830. do 1848., koji je u korijenu bio aristokrat, ali je nazvan građaninom kraljem samo zato što je usvojio buržuarski način odjevanja i zato što je sam stavljao ugljenu vatru kako bi se zagrijao. Kao i s Lujom Filipom, Žiskarova pojava je zavaravala. Nije prošlo puno vremena kad su se probili njegov nedostatak dodira s ljudima i taština. Bio je to čovjek koji je inzistirao na svojim aristokratskim korijenima, kako god oni bili sumljivi, koji je uživao u lovu na krupnu divljač, gdje je ubijao rijetke zvijeri poput lavova i slonova. Ta ljubav prema lovu nije naišla na odobravanje i kod ljudih bliskih Žiskardu. Filip Thaudi u knjizi Peta, Francuska republika, predsjednici politika i osobe, piše. Iako nije posebno zainteresiran za konzumiranje divljači koja je ubijena, prednost je davao omletu i dimljenom losasu, Žiskar Destin je fanatičan lovac. On se naravno nije udostojavao okrenuti svoju pušku prema plebejskim životinjama, poput Zeca ili Kunića, ali on je veliku ubijanju bivola, afričkih slonova, lavova i antilopa. Učestalost s kojom ga je zanos za lovom na krupno divljač odvodio iz Francuske, dobio je do niza kritika. Desničarski povjesničar Pierre Gaxot, pišući 1975. u Le spectacle du monde, dao je upozorenje da je lov doveo do propasti Luja 16. i rekao je da bi bilo žalosno, kad u Francuskoj izbije neka kriza, da se s njezinim predsjednikom može kontaktirati samo s tam-tamom. Lov na krupnu divljač nije bio razlog zašto je Žiskardi izgubio izbore. Puno opasniji bili su skandali poput bokasinih dijamanata ili nerazjašnjenog samoubojstva ministra rada roberta Bolana koji je bio upleten u nezakonit posao sa nekretninama na francuskoj rivijeri ili navodnog zataškavanja ubojstva Žana de Brolia jednog od pregovarača u pregovorima oko alžirske nezavisnosti. Pored toga, 30 sjajnih i slavnih godina u kojima je Francuska ostvarila veliki i rast. U vrijeme Žiskardovog predsjednikovanja pretvorili su se u godine stagnacije. Valerij Žiskarde Sten nije se zbog toga uzbuđivao. U oči izbora ankete su mu davale i 20% prednosti pred ostalim kandidatima. Činilo se da sve ide uhodanim tokom de Gaulle je smatrao da je ključ vladanja njegovog pokreta francuskom guranje ljevice na margine. Komunisti su bili moćni, u jednom trenutku imali su četvrtinu glasača na svojoj strani, ali oni su bili daleko od vlasti i žestoko su bili zavađeni sa socijalistima. Dakle, ljevica će biti razjedinjena, a njezin najjači kandidat François Mitterrand već je dva puta izgubio na izborima. Prvi puta od generala de Gaulle, drugi puta od Giscara. Sa duše Žiskarga je pobjedio s malom razlikom. Valerijs Žiskar nije se brinuo, njegov protivnik nije mu se činio opasnim. Tony Džad u svojoj posjeratnoj povijesti Europe piše. François Mitterrand, kao i Margaret Thatcher, bio je neuvjedljiv kandidat za ulogu koju će odigrati u poslovima svoje zemlje. Rođeni u obitelji prakticirajućih katolika na konzervativnom jugozapadu Francuske, bio je desno orijentirani student prava u 1930-ima i aktivist u nekima od najekstremnijih antidemokratskih pokreta toga doba. Probeo je veći dio drugoga svjetskog rata kao mlađi činovnik u kolaboracionističkom režimu u Višiju. Stranu je promijenio baš na vrijeme da u posljeratnom vremenu može tvrditi da je bio na strani pokreta otpora. Njegova parlamentarna i ministarska karijera u Četvrtoj republici odvijala se pod okriljem raznih minornih stranaka lijeboga centra. Nijedna od njih nije pripadala marksističkoj glavnoj struji. Čak i kada se 1965. godine neuspješno natjecao za predsjednika uz potporu službene ljevice, Mitteran ni u kojem slučaju nije bio njihov kandidat i pažljivo je držao distancu od nje. Tek nakon implozije stare socijalističke stranke 1969. godine, koja je uslijedila nakon izbornog poniženja iz 1968., Mitteran je počeo planirati svoju ulogu u njezinom ponovnom rođenju. Godine 1971. Mitterani preuzeo socijalističku stranku. Za prvog sekretara izabran je 16. lipnja te godine. Brzo je nametnuo disciplinu u stranci, što je bilo nemoguće učiniti tijekom 60. godina. Počeo je putovati po Francuskoj i vrbovati nove članove stranke. Godine 1969. članstvo socijalista palo je na 70.000. Do 1978. pod Miteranovim vodstvom ono je naraslo na 178 000. Do izbora članstvo će doći do brojke od 200 članova. Godine 1971. Michel Durafour, tada gradonačelnik Saint-Etienne, izjavio je Francuska živi samo u iščekivanju sljedećih predsjedničkih izbora. Tada je već televizija promijenila politiku u Francuskoj. Došlo je vrijeme personalizirane politike. Valerijs kardesten de d'Estaing pobjedio je na izborima predstavljajući se kao vizionar, kao francuski Kennedy. I Mitterrand će za izbore 1981. promijeniti svoj nastup. Tony Judd piše. Mitterrand iskovao sjajan izborni stroj. Pretvorio je socijalističku stranku u pokret Uhvati sve, koji je imao privlačnu moć za cijeli spektar francuskog društva, uključujući katolike, žene, seljake i male trgovce, svi su oni dotada bili neprijateljski raspoloženi prema socijalistima. Njegova slika i nastup umekšali su se s godinama. U proljeće 1981. golemi izborni postari po cijeloj su Francuskoj pokazivali Mitteranov portret u mekom fokusu, postavljen na isti bezvremenski idiličan seoski krajolik, koji je nekada bio omiljen kod petenističke propagande pod geslom Mirna snaga. U prvom krugu izbora Valéry Giscard d'Estaing, kandidat Saveza za francusku demokraciju, dobio je 28,32% glasova. François Mitterrand, kandidat socijalističke stranke, dobio je 25,85% glasova. Jacques Chirac, kandidat okupljenja za republiku i nekadašnji predsjednik žiskardova vlade, dobio je 18% glasova. Georges Marché, generalni sekretar Francuske komunističke partije, dobio je 15,35% glasova. Stvari su bile naizgled dobre za žiskara. Širakovi glasači i glasači još dvoje kandidata Michela De Brea i Marije Franc Garot će glas s njemu. Komunisti će učiniti sve da otežaju pobjedu socijalistu. Ali, stvari nisu tako završene. 10. svibnja 1981. nakon što su prebrojani glasovi u drugom krugu izbora, François Mitterrand nešto nakon 22 sata obratio se javnosti iz Chateau Chinon-a. Sa 51,75% ili sa 15,7 milijuna glasova izabran je za predsjednika Francuske. Tu nije bio kraj triumfu Ljevice. Socijalisti su prvi put u povijesti sa 269 izabranih zastupnika osvojili većinu skupštini. Po prvi put od vlade Narodne fronte, koja je sastavljena 1936., Francuska će imati lijevu vladu. Put prema toj pobjedi započeti je puno ranije. U proljeće 1968. Francusko će se društvo prvi puta zatristi od poziva na promjene. Tada se po prvi puta opasno za zaljuljao sustav koji je stvorio general Charles de Gaulle, govori dr. Neven Šimac. Pa znate, možda bi najkrat će bilo reći nešto što dijeluje malo kao formula, a to je utopija je sišla na ulicu. ja slučaj je htio da sam ja tada bio, tada bio u jednom francuskom plivačkom klubu, Pariškom, i da se otvarao bazen... Konkretno, vrlo točno 22. i IK 68. unantè, to je jedno predgrađe Pariza. I na tom otvaranju bazena je bio ministar sporta i sportskog tog obrazovanja i počeo je za svoj govor i prekinuo ga jedan momak, riđokosi, u dva navrata i to je bio onaj kon Bandit koji je danas zastupnik u Europskom parlamentu i... U jednom momentu je uvrijedio ministra ministar je otišao, nije bilo otvaranja bazena, mi smo poskakali da probamo bazen, kako mi plivači to kažemo, i poslije smo saznali tko je taj momak. Taj momak je toga dana krenuo s pokretom 22. ožujka, koji je dva mjeseca kasnije dao prve barikade, studentsku pobunu, hapšenja, sudare s policijama, nakon toga radničke demonstracije, sredinom svibnja općišt u Francuskoj, zemlja je paralizirana, praktički je nastalo bez vlađe, De gol koji se ne manifestira tih dana uopće odlazi u Baden-Baden i od francuskih trupa u Njemačkoj traži vjernost, kad dobiva sigurnost da ima vjernost, onda slama tu pobunu na jedan do ponekad brutalan način, međutim radnici uspjevaju da im se puste koncesije ostvaruju, to dovodi do određenog socijalnog napretka i to je ono što je važno znati da od studentske pobune, preko radničke pobune do momenta bezvlađa, ipak dolazi do završetka toga. Te utopije koja seišla na ulicu i koja je zanijekala sve, kojoj je formula bila zabranjeno je zabranjivati bilo što, dakle došlo je do reda. Međutim, Gola je to debelo načelo kako ste vi sami kazali, i on godinu dana kasnije opet tražeći da ga francuski narod posveti kao kralja, predlaženu reformu koja ide za regionalizacijom Francuske, koja ide za reformom Senata, nakon što francuski su francuski građani na referendumu rekli ne, de je ostavku. I imate pravo, to u velikoj mjeri posljedica upravo toga svibnja 68. tog potresa, tog cunamija koji se dogodio tada u Francusku. Prhunac studentskih prosvjeda dogodio su u svibnju 1968. 10. na 11. svibnju u Parizu trala je takozvana noć barikada. Nikolas Eitkin u knjizi peta Francuska republika piše. Policije i studenti, možda njih 30.000, sudarili su se čelom u čelo. Suzavac, puške i palice protiv kamenja i improviziranih molotovljevih koktela. Podignute su barikade. Prvi se to put u Parizu dogodilo od oslobođenja i kad je suzavac ušao u podzemnu željeznicu, opet su nevini prolaznici zahvaćeni tim događajima. Začudo, niti jedan život nije izgubljen, iako će na kraju svibanje odnijeti osam života. 24. svibnja tijekom demonstracije u Parizu poginuće prolaznik, povjerenik policije biće zdrobljen pod jurećem kamionom i šest će radnika ubiti policija. Za neke povjesničare te brojke ilustriraju da je policija bila puno tolerantnija prema studentima čiji su roditelji iz srednje klase zauzimali i položaje na vlasti nego što je bila prema radničkoj klasi koji su smatrali puno većom prijetnjom. Ono što je uplašilo vladu i političku elitu bila je činjenica da su se radnici počeli približavati studentima. U 14. svibnja u jednoj od renault tvornica, u one kod Rwana, počeo je štrajk. Toga dana u štrajk su stupili i radnici tvornice Soud Aviation u Nantu. Tada su radnici menadžera i njegovo osoblje zatvorili u prostorije unutar tvornice i puštali im revolucionarne pjesme. Štrajk se širio, prekinut je čak i filmski festival u Kanu, kada su redatelji francuskog Novog Vala, François Truffaut i Jean-Luc Godard pozvali kolege na štrajk. Francuska komunistička partija, koja se protivila studentskim prosjedima, pokušala je zaustaviti štrajkove radnika, ali nije potpuno uspjela u tome. Francuska je brila, a njezin predsjednik, brigandi general de Gaulle, čovjek koji je izdržao sve pritiske u životu, tada je ispustio konce vlasti iz ruku. 11. svibnja u zemlju se iz posjete Afganistanu vratio predsjednik vlade Georges Pompidou i odmah je vidio da je situacija loša. Nicolas Eitkin piše... Kao što je to primijetila nekolicina povjesničara, prvi put u svojoj karijeri de Gaulle se činio poput anakronizma. Dok je u prošlosti uzburkavao strasti svojih sunarodnjaka, bilo za njega ili protiv, u svibnju 1968. na njega se gledalo kao na nevažnu osobu, kao na jedan dio kapitalističke države koja se ubrzano urušava. Kompeduje to 11. svibnja najbolje izrazio kada je rekao General de Gaulle, on više ne postoji. 28. travnja 1969. general Charles de Gaulle otišao je iz Alizajske palače. Sa je pokupio sve svoje stvari i ponovno otišao u izolaciju. Umre u Studenom 1970. Pierre Goubert u svom tečaju francuske povisti piše da su nakon generala došli epigoni. Prvo Georges Pompidou, a onda nakon njegove smrti 1974. Valéry Giscard d'Estaing. Kraj tih slavnih godina, ja ne bih tu dvojicu kvalificirao epigonima. Znate, nije lako nositi naslijeđe velikog čovjeka. Pompidou je bio jedan vrlo izobražen čovjek, čovjek klasične kulture i on je bio ipak golist. On je nastavio tu politiku generala de Gola, međutim učinio jednu pomoć sudu povijesnu pogrešku, a to je dopustio da Velika Britanija uđe, uđe u Europsku zajednicu. Dobro, danas se vidi koje su posljedice te činjenice da jedna zemlja se ne osjeća baš europska da je ušla u tu zajednicu. Međutim to su godine naftnog udara onoga 1.73, poslije toga Giscarde Sten njegov nasljednik, ima drugi udar naftni to je 79 i došlo je do velikih ekonomskih kriza. To je ono što mi se čini važnim. Međutim to su zadnje godine velike industrializacije, grade se autoceste, ja sam, sam u tom sudjelovao, obnavljaju se državne ceste, Francuska se modernizira i zadržava tu poljoprivredu znajući da je to šansa za budućnost. Razvija nuklearne centrale. Francuska danas ima 70% izvora svoje struje iz nuklearnih centrala i tu istu politiku nastavlja liberal Giscard Ali, ali, ono što je važno, to je da on uspjeva biti izabran kao predsjednik republike njegov konkurent toga dana je budući predsjednik Mitterrand i zanimljiva jedna emisija zadnji duel između njih dvojice gdje Mitterrand prigovara što sta Giscard d'Estaing on kaže Mitterrandu socijalisti kaže vi nemate monopol na osjećaj nemate monopol na srce ono što je važno da Giscard provodi jednu liberalnu politiku on mijenja rekao bih običaje i moral društva on najprije uvodi punoljetnost od 18 godina što je pozitivno ali nakon toga zakonjuje vrlo široko pobačaj u to vrijeme u Francuskoj ima nekoliko stotina tisuća pobačaja godine. I to se obično obavlja u susjednim zemljama. On olakšava razvod. Dakle, on je taj koji nekako uvodi one mjere koje je tražio Sviban 68. koje su blize kad kad anarhizmu ili su blize zaštiti određenih prava manjina. Georges Pompidou upoznao je generala de Gola 1944. godine. Tijekom kratkotrajnog ratovanja 1940. u Pompidou se borio kao poručnik i za svoje ratovanje dobio ratni križ. Od 1944. do 1969. Pompidou i de Gaulle bit će skoro nerazdvojni. On će od 1961. do 1968. biti de golov predsjednik vlade. General će se hvaliti da se to nije dogodilo u francuskoj politici već četiri generacije. U svibnju 68. Pompidu će odigrati ključnu ulogu u smirivanju događaja. S radnicima i sindikatima sklopit će sporazum u granelu. Radnici će dobiti dobar dio prava koje su tražili. Vlaš će na taj način razdvojiti radnik od studenta i tako spriječiti urušavanje sustava. Ali de Gaulle nikada nije zaboravio kako ga je Pompidou učinio nevažnim tih dana Svibnja 1968. Filip Thaudy u knjizi Peta Francuska republika, predsjednici politika i osobe, piše. De Gaulle nije napravio ništa kada su se u studenom 1968. počele širiti glasine da je Claude Pompidou, koju je znao više od 20 godina, ne samo bila uključena u niz seksualnih orgija, već da je dopustila da je fotografiraju. Smoći i utjecaj na raspolaganju... On je za jedan dan mogao zaustaviti te glasine uz pomoći jednostavnog rješenja. Mogao je dati na znanje da su on i Madame de Gaulle pozvali Pompidouove i samo pompiduove na privatnu večeru. Madame de Gaulle bila je utjelovljenje francuske provincijalne katoličke čestitosti. De Gaulle nije učinio ništa. Glasine o događajima koji su navodno povezivali Pompiduove s otkrićem ubijenog Stefana Markovića, jednog od tjelohranitelja glumca Alena Delona, nastavili su se tijekom nekoliko mjeseci i bile su u središtu zanimanja otmjenih pariških krugova. Glasine su se svakojako širile. Možda su ih čak izmišljali tradicionalni degolisti koji nikad nisu voljeli Pompidua. Ti su ljudi željeli spriječiti da Žorš Pompidu dođe u Elizijsku palaču nisu uspjeli. On će biti predsjednik sve do 1974. i četvrte kada će umriti, ne dočekavši kraj mandata. Dok je bio u Elizajskoj palači, Pompidou je bio na glasu kao modernizator. Golame je novce država u njegovo vrijeme uložila kako bi se unaprijedila francuska industrija. Ali u njegovo vrijeme bilo je pote za koji nisu zapamćeni po dobru. Pierre Guber u poglavlju o post-degolističkoj eri piše da je Pompidou umno prije nego što je završio svoj zadatak unakazivanja Pariza. Postojao je manjak stambenog prostora ga je nastojao riješiti gradnjom velikih betonskih blokova stanova. To je nagardilo Pariz i druge gradove, ali je otvorilo put spekulaciji s nekretninama i kriminalu među građevinskim poduzetnicima. Nakon Pompidua na izborima je izabran za predsjednika Giscarde Sten, koji je također htio biti zapamćen kao modernizator. Nakon jednog mandata, on je morao otići iz Elizajske palače. Pobjeda François Mitterana i Ljevice na izborima popraćena je velikim slavljem na ulicama francuskih gradova. Bila je velika fešta. Ja sam bio na toj fešti. Bio sam upravo na trgu Bastille, gdje je bila najveća ta fešta. Možda zato što su ljudi polako postali nezadovoljni tom politikom desnice. I posebno tim liberalnim aspektima... Giscard de Stenovog predsjedanja francuskom. miteran je pobjedio žiskara dakle, nakon 45 godina, ako zaboravimo drugi svjetski rat, se Ljevica vraća na vlast. Dakle, nakon Narodnog fronta, koji je postoje između 36. i 39. Dakle, nakon dugog perioda, stranke koje žele više socijalne pravde, dolaze na vlast. I dolaze na vlast jednim zajedničkim programom. I u tom zajedničkom programu jača strana su bili socijalisti. I miteran je Profitirao na neki način od te suradnje da, rekao bih, nekako marginalizira polako komunista. U prvoj vladi imate četiri ministra komunista, ja sam imao jer sam radio u državnoj upravi, onda i to u ministarstvu recimo javne izgradnje ministra komunista. Ali se vidi da polako ih mi treba izgurava u aut. I da jedan za drugim oni daju ostavke i da konačno ti komunisti napuštaju taj savez, istina Bog, s dosta jakim argumentima, ali nije se moglo sve sprovesti što je Mitteran obećao prije izbora. To je opća situacija na neki način u svijetu i polako se Mitteran njih otarasio i tu stranku je nekako gurnuo u aut a ona se sama nije znala reformirati Eto, to je ono što je važno možda upravo ta kapitulacija pred liberalizmom je dovela socijaliste na vlast socijaliste zajedno s komunistima al kažem ta suradnja je bila relativno efemerna Na vijest o pobjedi Mitterana i Ljevice na izborima Pariška Burza doživjela veliki pad vrijednosti Dionica i morala je zaustaviti trgovanje na 24 sata. Tisuće koje su slavile na ulicama, bili su to uglavnom mladi ljudi, očekivali su veliko jutro, novi početak za Francusku. Tony Judd ovako opisuje očekivanja od te pobjede socijalista. Cilj nije bio normalizirati promjenu vlasti, već zgrabiti je i koristiti, sada i ovdje. Oni su zaozbiljno uzeli obećanja svoga vođe o radikalnoj transformaciji, o pothvatu brisanja, ne samo korupcije Žiskarovih godina, već i samog kapitalističkog sustava. Isključeni tako dugo iz vlasti, francuski socijalistički militanti bili su slobodni sanjati san revolucije. revoluciji. Ljevica u Francuskoj nije vladala već desetljećima. U istinu, ona nikada nije vladala, a da je nisu ograničavali koalicijski partneri, nekooperativni bankari, krize na stranim burzama, međunarodne krize i tanija drugih izgovora za neuspjeh u ostvarivanju socijalizma. Godine 1981. činilo se, ništa od toga nije se moglo dogoditi i neće biti isprike za uzmak. Lasa očekivanja bila prevelika. Mitteran je dobro znao da nema mandat za tako velike promjene. On je znao da ne bi pobjedio Žiskar de Stena, da za njega nije glasao dobar dio glasača, koji su u prvom krugu izbora glasali za Žaka Širaka. Oni su u Elizajskoj pajlači više voljeli vidjeti socijalista nego omrznutog Žiskara. Pored toga, sam Mitteran nije bio radikalni reformator, poput heroja socijalističkog pokreta, Žana Žoresa ili Leona Bluma on je bio real političar. Da, ja bih rekao da je to bio jedan veliki znalac veliki znalac vlasti. On je bio upravo tehničar vlasti. Francuzici ga nazivari Florentincem. Dakle, gotovo da su, da se htjelo reći, Machiavellijem. I on je stvarno znao vrlo dobro tu vlast osvojiti. Bio je čovjek snažne riječi. Govorio je kao neki glumac. To je bilo ga upravo zadovoljstvo slušati. Čovjek velike kulture. Nije bio porijeklom Ljevice. U vrijeme rata je bio čak i visoki funkcioner u Višijevoj kolaboracionističkoj vladi. Dobio je najviše njihovo odlikovanje, Francisk. Dakle, on se polako otkriva i približuje Ljevici. Možda bi ga najviše karakteriziralo to što je vidio da je, došao, da je došlo vrijeme promjena. Da je ljudima dosta desne politike koja postaje sve više liberalna i koja polako, rekao bih čak to ne u neoliberalizam. Nemojmo zaboraviti da se tada javljaju u Velikoj Britaniji gospoda Thatcher, u sjedinim državama Reagan i oni otvaraju vrata neoliberalizmu. Dakle, možda je to na neki način olakšalo miteranu dolazak na vlast u tom času. Prije izbora 1981. socijalisti su imali veliki plan. Nacionalizacija tvrtki, smanjivanje radnog tjedna, povećanje plaća, reforma zakonodavstva i sudstva. Mnogo od toga su i napravili, ali ekonomija se nije puno promijenila. Prve dvije godine vlada pod dvostom Pjera Moroaa pokušala je primijeniti neke od tih obećanja ali onda je on dao ostavku. Komunisti su otišli iz vlade, a nova vlada pod dvostom Lorana Fabisa počela je sa zaokretom prema umjerenoj politici. Mnogi su primijetili da Mitterrand i nije bio oduševljeni socijalist. Neki su to primijetili već prvog dana njegovog predsjednikovanja. Philip Taubi u knjizi Peta Francuska republika, predsjednici, politika i osobe, piše. Nakon što je izabran za predsjednika, u pažljivu uvježbanoj svečanosti Mitteran je sam hodao preko Place du Parthenon, noseći u ruci ružu simbol pod kojim su oni socijalistička stranka vodili kampanju. Televizijske kamere slijedile su ga dok je sam ušetao u kriptu. Tamo je, uz spratnju Betovnove ode radosti, on položio vijenac na grobnicu Žana Joresa, osnivača prve francuske socijalističke stranke, kao i Žana Mulena. Vođe pokreta otpora kojega su ubili Nijemci i Viktora Šelšera, koji je 27. travnja 1848. ostvario barem jednu od nada februarska revolucije, kada je koristići svoj položaj državnog tajnika za mornaricu ukinuo ropstvo u francuskim kolonijama. Nenaklonjeni novinar rekao je da je tijekom svečanosti Mitteran izgledao kao da mu je nelagodno i usporedio ga je s belgijskim turistom koji traži toalet. Dok su oduševljeni simpatizeri socijalista očekivali radikalne reforme, novoizabrani izabrani predsjednik htio je stvoriti uvjete da socijalisti budu tretirani kao normalna demokratska stranka i usput je htio slomiti moć komunista. Vidi se da postoji mogući socijalizam, koji poštuje čitavu demokraciju, čitavu demokratsku infrastrukturu, ako tako mogu kazati. Možda je vrlo jasno se od samog početka vidjelo što će se dogoditi u anglosaksonskim zemljama. I možda je u tom pogledu ta volja da se nekako zajamči taj socijalni moment, koji u Europi postoje svugdje, je došla, rekao bih, na dobar glas. Mitteraj je bio taj koji je kroz Europsku uniju upravo gurao socijalni model. On je znao da Europska unija nema nadležnosti na tom području. Socijala je potpuno u nadležnosti ili gotovo potpuno država članica. Međutim, on je gurao Europski socijalni model jer je vidio da je to možda najljepše što je Europa dala svijetu. I Europa gledana izvana je upravo taj lijepi socijalni model. Odakle on? Nastao je na istim vrijednostima. I stvarno je Europska unija zajednica vrijednosti. A evo, baš se to tu vidi. Nema zajedničke politike socijalne, a ima, ima Europa taj lijepi socijalni model. Eto, to je ono što mi se čini da je, da je važnim. S druge strane je važnim ono što sam kazao, a to, je, a to je umijeće ovoga čovjeka da neku traži neku ravnotežu i da polako možda i napušta, da napušta neka područja socijalnosti, da njegovi prijatelji čine, su u raznim aferama i polako ljudima je puna kapa, ako tako mogu reći, tih afera od onih od koji nisu očekivali nisu očekivali ni slabost, ni korupciju ni nekakvo drugarstvo koje ide do dogaženja principa Miteran je dva puta bio biran za predsjednika vladao je iz Elizajske palače 14 godina sve do 1995. već u prvom mandatu dogodilo mu se nešto što De gol i njegovi tvorci Pete Republike nisu očekivali. Naime, morao je dijeliti vlast. Predsjednik je morao imati parlamentarnu većinu, međutim dogodilo se u tri navrata da je došlo do sustanarstva. Najprije to se dogodilo Mitteranu koji je u jednom momentu kad je većina u skupštini bila pripadala golistima, mora imenovati Širaka za predsjednika vlade. Nakon toga je mora imenovati Baladjura koji isto tako iste, iste desne struje i konačno samom Širaku kad je bio predsjednik Republike se dogodilo da je morao surađivati sa socijalistima i dati povjerenje i mjesto premijera Jospenu. Dakle, što se dogodilo tu? Dogodilo se možda nešto zanimljivo. Francuzi u jednom času nisu htjeli staviti kako oni kažu sva jaja u istu košaru. Pa su izabrali predsjednika Republike jedne boje, a od druge, skupštinske, od druge većine su izabrali Skupštinu. Eto, to se dogodilo i tu je možda čak se radilo o razumnosti naroda, koji je htio da se ipak na, na neki naši neutraliziraju te dvije vlasti, da surađuju i da traže kompromise. Eto, to je specifičnost te kohabitacije ili sustanarstva predsjednika jedne boje, a premijera i skupštinske većine druge boje. Charles de Gaulle smatrao je da je Europska zajednica za ugljeni čelik, onda i Europska ekonomska zajednica prijetnja francuskom suverenitetu. Ali kada se vratio na vlast, prihvatio je zajedničko tržište koje stupalo na snagu prvog siječnja 1959. U njemu je vidio mogućnost da francuska zauzme mjesto arbitra i da preko toga poveća svoj utjecaj u svjetskoj politici. Kako bi Francuska imala glavnu riječ u Europi, de Goli je čvrsto vezao Saveznu Republiku Njemačku uz Europsku zajednicu, ali je izvan nje držao Veliku Britaniju. Zemlje Beneluksa nisu bile prijetnje Francuskoj. Što se pak tiče Italije, u lipnju 1959. de Goli je posjetio tu zemlju i podsjetio njezine političare da je Francuska bila ta koja ih je oslobodila točno prije jednostoleće. Dok su francuski tvorci europskih integracija poput Žana Monea i Robera Schumana razmišljali o ujedinjenoj Europi, De Gol je u njoj vidio sredstvo. On je bio prije svega realist. Tony Judt piše. U Hamburgu je francuski predsjednik rekao uzbuđenoj svjetini: Živjelo francusko njemačko prijateljstvo. Vi ste velik narod, ali svom je pomoćniku komentirao: da su stvarno velik narod ne bi meni ovako klicali. Degolovi nasjednici bili su puno naklonjeni projektu europskog ujedinjenja. Oni su u Europsku ekonomsku zajednicu primili ne samo Veliku Britaniju nego i Irsku, Dansku i Grčku i pripremili su put za ulazak Portugala i Španjolske. Miteran je još više inzistirao na jačanju europske zajednice godine 1985. za predsjednika Europske komisije postavljen je Jacques Delors, socijalist i ministar financija i ekonomije u prvoj socijalističkoj vladi Francu Amitarana. On je bio ključan u postavljanju temelja Europske unije. Njemu se pripisuje i ova izjava: Europa nije samo u materijalnim stvarima, ona je i u duhu. Europa je stanje uma. Pa najprije, kako smo malo čas rekli, inicirala, ona je, Šuman je bio taj koji je pružio ruku pomirnici i otvorio vrata svima drugima. Nakon toga je francusko pravo bilo to koje je stvaralo europsko pravo. Sve dok Velika Britanija ne ulazi 73. godine, pretežno se europsko pravo stvara na dobrim osnovama francuskog prava, koje je bilo relativno moderno i koje se moderniziralo. Ono što isto tako važno, to je da je taj francusko-njemački motor, Mitterrand i Kohl, stalo surađuju kao što je surađivo De Gaulle, sada navarom. Dakle, ta sigurnost malima da veliki bdiju nad tom Europom, je ono što je, bila, što je bilo važno onda i što je važno danas, vidimo do koje mjere je to važno danas bez obzira što se jedan Klaus ili netko drugi ili Cameron buni protiv toga ali da netko mora imati inicijativu u tih 27 vrlo raznorodnih zemalja to postaje danas nekako sve više evidentno. Eto to mi se čini da je taj motor važan element i u tom motoru ta francuska strana je relativno aktivna bila i ono što ste vi kazali je važno, a to je da je Europska komisija, dakle taj stručni birokratski aparat u 30.000 da ljudi, u velikoj mjeri Francuzi su prisutni u njemu. Kako ste rekli, u dva mandata, Delor koji pokreće euro, Delor koji dovodi do maastrikskog sporazuma, dakle sporazuma koji je polako, da je političku dimenziju Europe, a Francuska je tu stalno prisutna. Robert Gildea u svoje povijesti Francuske nakon 1945. piše da postoje četiri načela na kojima počiva Francuska republika. Prvo je da je obrazovanje opće, sekularno, obvezno i besplatno, da ono daje i ujednačeno obrazovanje za sve buduće građane i jednakost prilika koje omogućuju da se do karijere dođe samo talentom. Drugo je, da su svi građani jednaki pred zakonom i da zakon sa svima njima postupa jednako, bez obzira na klasu, rasu i rod. Treći je, da je Francuska centralizirana, unitarna država i jedna inedjeljiva republika, u koje se zakoni donose u jednom zakonodavnom tijelu, artikulirajući tako volju suverenog naroda i da se oni jednako primjenjuju u svim dijelovima Francuske. Četvrto je, da Francuzi nisu, poput na primjer Nijemaca, narod, folk, povezan zajedno krvnim vezama, već tijelo građana koji su se okupili u Francuskoj revoluciji kako bi uspostavili novi društveni ugovor, utemeljen na razumu, koji će jamčiti prava čovjeka i građanina. Početkom 90. godina pojavile su se sumnje da ta četiri principa više ne vladaju republikom, a pojavili su se i sumnje u samo funkcioniranje sustava. Korupcijski skandali potresali su Mitteranovo predsjedništvo. Niti njegov nasljednik Žak Širak nije bio bez njih. Dakle, ono što je važno, to je kad Mitterano odlazi s vlasti Odlazi iz vlasti zbog afera, odlazi iz vlasti jer je od republike učinio republiku prijatelja, frendova, kako oni kažu, la République des copains, kako kažu francuzi, jednog određenog zamara. Dosta nam je vas, od kojih smo očekivali, mnogo više idealizma. I dolazi širaku dva mandata, on je taj koji skraćuje predsjednički mandat, koji je dotad bio sedmogodišnji, što je korisno, jer mora netko, znate, netko mora bdjeti preko mandata, narodnih zastupnika od pet godina. Dobro je da neko misli dalje. Dakle, u dva mandata Širak je tu tijekom 12 godina. Pobjeđuje najprije socijalista pena nakon toga pobjeđuje ekstremno desnog Alpena, 2002. godine. Dakle, skraćuje mandat i inzistira mnogo na tome da će on tu socijalnu frakturu, taj lom koji se dogodio, sve više i više siromašnih, sve, sve bogatija, ta, ta jedan dio bogatih ljudi, on donosi veliki broj mjera, ozakonjuje na jednom društvenom planu faktičke zajednice, to znači homoseksualne zajednice, ozakonjuje ih. To se nije bilo očekivalo od goriste i Širak to vrlo teško uspjeva provući kroz skupštinu. Međutim, onda uvodi nešto što je jako diskutabilno, što su inspirirali socijalisti, posebno Jospin i glavna tajnica socijalističke stranke Kćer, usput rečeno Delora, a to je 35 satni tjedan. To je francusku bacilo dosta natrag, jer ne može se manje raditi u vrijeme kad ne samo Amerikanci, nego i Kinezi i Indijici rade mnogo više. Nakon toga je došlo do one velike pobune u predgrađima 2005. godine i vidi se da jedan dio tih Imigranata teško živi, da izolirani, da Francuska nije učinila dovoljno da ih isti geta i izvuče i da, da poradi na tome da ti ljudi uspiju kroz škole na socijalnoj ljestvici se podići. Koje su pogreške Širaka? Pa vjerat to najprije riskirao i u momentu kad je imao ogromnu većinu, 1997. godine raspustio skupštinu, izgubio većinu što je veoma važno. Nakon toga nije poradio na tome da Francuska prihvati onaj takozvani ustavni ugovor, istina Bog nesretno nazvani ustavni ugovor za Europsku uniju i Francuska 2005. godine u Svibnju odbacuje taj ugovor, nakon toga nizozemska to čini. U čemu još nije uspio? Nije uspio jer je neoliberalni kapitalizam doveo do povećanja nezaposlenosti. U Francuskoj je rastetana nezaposlenost gotovo do 10%, javljaju se štrajkovi, kriza je tu, država se zadužuje preko mjere... Charles de Gaulle smatrao je da je francuska samostalna sila koja mora voditi svoju nezavisnu politiku. On je francusku povukao iz vojnog krila NATO-a i naložio američkim vojnicima da napuste francusko tlo. Važno je napomenuti da je tada zapovjedništvo NATO-a bilo u Parizu. De Gaulle zapovjedio da Francuska samostalno, bez iće pomoći, razvije svoj nezavisni nuklearni program i izgradi svoje strateške nuklearne snage. De Gaulle je vodio samostalnu politiku prema Sovjetskom savjezu. Doduše, u svim godinama predsjednikovanja nikada to ime nije prevalio preko svojih usta, uvijek je govorio o Rusiji. De Gaulle je također raskinuo tjesne veze Francuske i Izrela, kako ne bi u opasnost došli odnosi njegove zemlje s arapskim zemljama. Njegovi nasljednici nisu nastavili tu politiku. Robert Gildea u knjizi Francuska nakon 1945. piše. Ne tvrdim da Europa treba biti Francuska, niti da treba govoriti francuski. Pompidou je izjavio belgijskim novinama Le Soir u svibnju 1971. On je bio zabrinut da francuski više neće biti prvi radni jezik ako se Velikoj Britaniji dopusti ulazak. I tada Europa više neće biti u cijelosti europska. s obzirom na to da je engleski također i jezik Sjedinjenih američkih država. Usprkos tome, Pompidou je bio taj koji je podigao francuski veto na britanski ulazak u Europu. De Gaulle to nikad ne bi dopustio. Valéry Giscard d'Estaing napravio još jednu stvar nezamislivu za De Gola. Javno je kazao da Francuska više nije sila prvog reda. Mitterrand je ne samo dopustio da Evropa krene putem federalizma, to je da dio francuskog suvereniteta prijeđe na Europsku zajednicu, pa onda na Uniju. On je bio čak i arhitekt takve Europe. Mitterrand je smatrao da se francuski suverenitet može braniti tako da se stvori federalna Europa ali da u njoj ključnu ulogu ima Francuska. Sve će to doći u pitanje kada je pao berlinski zid. Francuski knjiženik François Moriak izjavio je da toliko voli Njemačku, da mu je drago da ih ima dvije. Ali nakon pada zida, Njemačka se ujedinila i malo je tko pitao Francusku što ona misli o tome. Nakon kraja hladnog rata, svijet se promijenio. Francuska se nije najbolje snašla u tom novom svijetu. Dobri doktor, neven Šimac. Došlo je do određenog nepovjerenja. Možda je došlo do nepovjerenja zbog toga što se Unija naglo proširila. Ona je 2004. primila 10 država članica. Nakon toga 2007. još dvije druge. A da pritom te institucije nije razradila. Ona je imala još uvijek jedno tjesno dijelo koje je stvoreno za šest prvih država članica. I zbog toga se pojavila teškoća i vidjelo se da neke od tih država baš i ne dišu jako europskim. Sjedimo se samo Poljske, sjedimo se Češke i dan danas, sjedimo se trajnog otpora Velike Britanije i došlo je do određenog pada entuzijazma. I sad je možda točno ono što ste prije rekli, pojavili su se epigoni politike, Pojavili su se dosta osrednje ličnosti, politika je postala izvor zarade, financiranje strana dugo nije bilo uređeno u tim zemljama, to je bilo mjesto korupcije, dakle ono što bi se reklo latinski perdicija optimi pesima, dakle kad se onaj koji bi trebao biti najbolji izgubi onda je situacija teška, je to danas smo u, tom, u toj situaciji ali tome je bitno pridonio je neoliberalizam i ova financijska kriza koja je počela 2007-2008 ali, ali i činjenica neodgovornosti političara koji su zaduž, zadužili svete zemlje francuski javni dug je danas 83% bruto brutoproizvoda a europska pravila kažu do 60% dakle svi su uletili svi su nekako rezonirali u svoje četiri odnosno svojih u francuskoj svojih pet godina Išli u trošenje i danas vidimo da države imaju teškoću vraćanja dugova. Dakle, nekako palo se u zamku tog neoliberalizma i svi su kapitulirali kao da postoji samo jedina moguća politika, a to je što manje države, minimalna država. Reagan je rekao država, odnosno vlast nije rješenje, vlast je problem. Ili što je rekla gospođa Tečer, ona je rekla društvo, što je to? To ne postoji. Postoji muškarci, žene i obitelji. Dakle, ta volja da se negira društvo, ta volja da se negira da država mora štititi javni interes u odnosu na privatne interese, a to će reći ekonomiju, a da financije moraju biti servis toga gospodarstva, sve je postavljeno na glavu. Novac vlada gospodarstvom, trguje se poduzećima kod su stvari, gospodarstvo i novac su zavladali politikom. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijes četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su napravili glazbeni urednik Maro Market. Tekst čitao Ivan Kojundić. Emisiju snimio Jeronim Sabolč Marić, a uredio i vodio Dariju Špelić. Snimku emisije možete poslušati na internetskim stranicama Hrvatskog radija na adresi hrt.hr radio na zahtjev. Lijep pozdrav i do slušanja.